Film Liga spravedlnosti Zacka Snidra od režiséra Zacka Snidra. V hlavních rolích Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller a další. Obsah filmu Bruce Wayne je odhodlaný postarat se o to, aby supermanova oběť nepřišla na zmar. V Lize spravedlnosti Zacka Snidra spojí síly s Dianou Prince a společně sestaví tým superhrdinů, jehož posláním je zachránit svět před blížící se hrozbou katastrofických rozměrů. Tento úkol je však mnohem obtížnější, než si Bruce představoval, neboť každý z nováčků čelí vlastním démonům, které musí porazit, aby mohli dát dohromady jedinečnou ligu superhrdinů. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash doufají, že na záchranu planety před zloduchy jako jsou Wolf. Desad a Darkseid ještě není příliš pozdě.